Bokino txartagako izadirratia, gaur ostirela da, ekainak amabi, irugaren bema jakoek itsegingo dizuegu. Joeleke goraldiaren berri emango digu, ojerrek eta nekok ingelesa txokoa gingo dute. Aizenek urtebetetzen berri emango digu, azierrek asmakizunak esango dizkigu, ojerrek erika kalbisteak erikak eskaineko dizkigute. Andekak urrezko esaldia esango adigo, eta ni elbiz irratza joan enezataria izango naiz. Beraz, hazteko jakin dezagun gaurke kegur aldiaren berri. Joel, esango dibu zuze egiten duen gaur? Bai, gaur amazai grado markatzen ditu gure eskolako termometroak. Bera, seguraldi epela dugu gaur, zeruan oteiak daude. Gaur ez da egun eguzkitsua izango. Ea ez, ez duen euririk izango eta pati ora joateko aukera edukiko dugu. Eta oraini ingela zatxokoa. Oyeretan neko mesoide, ser kontatuko edibuz behar. Good morning! Good morning! How are you today? I'm fine, you? I'm fine too. Today is 12 of June 2015. What's the weather like today? Today it's really a good. What's for lunch? For starters, bring with carrots. For main course, ticket, Chicken with chips, and for dessert, fruit. Which one is your favorite fruit? My favorite fruit is balala, and you? My, my favorite fruit is apple. Summer holidays is coming. What do you call summer holidays? I go to Corera Village, and you? I go to La's Village, too. What do you do? I go to the swimming pool, and you? I go to the swimming pool, too. Okei, okay, let's continue with the radio program. Bye, Bye. see you! Eskarrik asko joreteneko, eta jarraion urte betetxeak. izango zango dizkigu zu garko urte betetxeak? Bye, gaur! Hirubek urteak betetzen dituzte. Urgaitz bada etxeak hirugarrena mailakoak 9 urte betetzen ditu. Adrigarroak laugarren mailakoak 16 urte betetzen ditu. Paula Baridak segarren mailakoak 12 urte betetzen ditu. Baina aukera aprovetsatuko dut aste honetan urteak betetzen duenari soriontzeko. Naroa ortega bigarren bemaiakoa, larun batean sortzi urte beteko dituelako. Urtaskotarako, gaitz Adrián, Paula eta Naroa, urtaskotarako denoi. asmakisunen tartea dugu Hasier esangoa diguzu sei igarkizun igarkisun ditugu gaur gaur kurtxonetan azken programa denez ez daukagu esa asmakkiuneek er baina Juan den asteko asmakisunen eta galdeen emaitzak esango ditugu leengo asmakisuna Santso panza igarren e asmakisuna ardía. Denengua galdera, edukion txio horian. Igarren galdera, garbantzuak. Igarren galdera, mineral eta fosilen, tailean, mehatzaritza, museoan. Nogarren galdera, ekainaren nogeta bat. Ira batleak izan dira. Denengu zikloko irabatlea, asien txantzez. Denengua, mailakua. Me agarré iraslea ciclo que irá a Baslea y irabaslea Me agarré no a Maylacua. Me Unai Méndez. Me agarré no dinei buruzko oralbiste txikirako tartea dugu. Hoyer Erika izango dibuzue zer berri dugun gaur. Adiegoretan txundondo. Janelasteazkenean norteako ikastetzeko agenda 21 bateko ordezkariak udaletsera joan ginen. A San Felix orde institutoa eta guo zartaga eskola el card el cartu ginen. Alde batetik urte, urtean zehar egindakoa komentatu genu ere eta beste. Aldetik gure ametsak eta gure kompromisuak berauek lortzeko. Gure eskolako ametsa. Gure eskolako ametsa hau da. Bai jantokian eta baita jolasteko tokietan, Bazuago San sanfelizko ametzak abek dira. Hortoian zehar, zakarrontzi gehiago ipintzea eta iturre gehiago jartzea. Gura ametza aurrela amateko kompromisoak beteko ditugu. Jasangarrita garritasuna bultzatzeko kanpainetan parte hartuko dugu. Eta eno artean hartu ditugu kompromisoak irrespetatzea. <gibar> Amaitu eta gero Hortuialako alkateak esan sigur Sagrada Familia iturri bat jarriko dutela oztartega parkean zakarrontzia jarriko dituztela barrakoia egingo dira futbol zelaia, askibaloia zelaya eta skateboard pista kaletako argiak aldatu lituzte Leta jarriko dituzte bombilen ordez. Euriozteko parkear zorua egiteko gurpilak bateriala erabiliko dute. Datorren ikasturterako zaborra zaikatzen duten entrepresa bat bizitatuko dugu. Beraien gobitea jaso dugulako. <hazurra> Eta brai Urrezko esaldia Enchun nari Urrezko esaldia Enchun auze izango da Ondo egiten nari naiz Ondo egiten naiz Enchun ondo Ondo egiten nari naiz, errepikatu nirekin batera. Ondo egiten nari naiz, ondo egiten nari naiz, ondo, ondo egiten nari, nari naiz. Ezin duzu eaztu, aitzakirik gabe maritzuren txokoan argituko duzuen. Hemendik aurrera errez esango da euskeraz ondo egiten ari naiz esatea. Hemen na da txenda gure gaurko irratsaioa Entzule laguna, gaurko gureak egin eginindu egin Ondo pasatuko zenutela koan, eta ondo izan. Agur!